שא חסבים ושא עזים, איל וצבי ויחמורו, ועכו ודישון ותאו וזמר. בכל בהמה מפרסת פרסה, ושוסעת שסע שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תאכלו. אך את זה לא תאכלו ממעלי הגירה, וממפרסי הפרסה השסועה, את הגמל, ואת הארנבת, ואת השפן,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 תמהו לכם. כל ציפור טהורה תאכלו, וזה אשר לא תאכלו מהם, הנשר והפרס והאוזניה. והרעה ואת האיה והדיה למינה. ואת כל עורב למינו. ואת בת היענה, ואת התחמס ואת השחף, ואת הנץ למינהו. את הכוס ואת הינשוף והתנשמת. והקאט